ما شفت يا ربي يكون انت الهي من المعين انت المعين ما شفت يا ربي يكون انت الهي من المعين انت المعين ما شفت يا ربي ربي يكون أنت المهيب والمعين انت المعين إن الخلائط كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا ربي المعين أنت المهيمن والمعين أنت المعين لولا ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين أنت المهيب والمعين أنت المعين متعذر بالرسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزيدنا لمن يرب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla Vala, neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala doliko je, neka je salavati salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnom porodicu, sva zahabe i sve one koji ga dosebne slijede do sudnjega dana, na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo Allahu Jalla Vala i svjedočimo da nema drugog Boga osim njega subhanahu wa ta'ala nema istinskog Boga dostinog obožavanja osim njega i svjedočimo da je Mohamed Mustafa selam njegov rob i njegov poslanik tonizno i pokornom se vraćamo i svjedočimo da ne znanja osim onog znanja koje nam podari svoje dobrote i blagodati i milost pa, nam, pa ga molimo da nam tu svoju dobrote i blagodati i milost prema nama poveća da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se koristiti a doista je on sve znajući i modri Dakle, uz Allahovu dozvolo nastavljamo sa tefsirom sure Ali Imran. Prethodio je u naša prethodna dva dakle, predavanja spomin prvih devet ajeta sure Ali Imran i kraćiji tefsir ili komentar sa određenim porukama i polukama iz tih ajeta. Oni koji pamte nešto od toga, Uh, znaju da zadnji ajti koji smo spomenuli, odnosno zadnji ajti na toj prvoj stranci govore o vjernicima, govore o vjernicima, dakle onima koji vjeruju, pogotovo onima koji imaju znanje, koji dove Allaho subhanahu te la rabbena la tu zekulubena bagajt hadajtena vuhablina mille dunke rahme in nekem tel gospodaru naš ne dozvoli našim srcima da skrenu s pravog puta nakon što si ih uputio i podar od sebe milo, doista si onaj koji mnogo daruje. Gospodaru, sve ćeš ti nas sakupiti na sudnjem danu, danu u kojem nema sumnje, to je tvoje obećanje koje ti nećeš iznevjeriti. To je dakle govor o vjernicima. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem 10. ajetu, dakle mi večeras počnimo s komentarom prelazi na govor o nevjernicima. I to je dakle čest, kuranski način. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala obavezno kada govori o jednima, govori o drugima. Da bi onaj koji imao pred sobom šta da odabere čiji put da odabere šta Allah subhanahu wa ta'ala obećala jednima šta obećala drugima opisuje jedne, opisuje druge, spomni njihove osobine kako bi su mi koji praučava bili na desiratu, bili dakle na jasnom, šta da odabere pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna allazine kafaru lantugni anhum amvaluhum wala avladuhum min Allahi šaj'a wa ula'ike hum vaqudunnar Dakle, kratak prijevod, oni koji neće da vjeruju, njima ništa, njihovi imeci i njihovo potomstvo kod Allaha neće koristiti i oni će biti zasigurno džahennimsko gorivo. Dakle, inna ljevina katharum, oni koji neće da vjeruju, oni koji ne vjeruju, oni koji neće da vjeruju u ono što je obaveza vjerovati, zato su nevjednici. Nije nevjernik onaj koji ne poznaje detalja koji ne poznaje dakle, sitnice, nije se upoznao s njima, pa ne vjeruje u njih. Nevjernike je dakle, onaj koji ne vjeruje u ono u što je obaveza vjerovati. U što je obaveza vjerovati, a o tome u što je obaveza vjerovati govori hadis, hadis Džibrila. Aleih selam kada je došao omik čovjeka Allahov poslaniku aleih salatu wasallam i pitao ga o islamu, o imanu i o ihsanu. Pa kada je bio upitan Allahov poslanik aleih salatu o imanu, odgovorio je: "El iman an tu'mina billah, teverayshu Allaha, u malaikatihi wa u wa nabiyyih wa al-yawmil i wa Allahi od-raddu dobra izla." Dakle, to je ovo za vjerovati. Onaj koji ne vjeruje u ovo Sve ili nešto od ovoga od nevjenik. Onaj koji vjeruje v Allah ne vjeruje u Meleke nevjenik. Onaj koji vjeruje v Allaha i Meleke ne vjeruje u knige Onaj koji vjeruje v Allaha i Meleke knige ne vjeruje u poslanike nevjenik. U jednog poslanika ne vjeruje nevjenik. U jednu knjigu ne vjeruje nevjenik. Koji ne vjeruje u Sudni dan nevjenik. Koji ne vjeruje v Allahu odredno nevjenik. Dakle, bilo šta od je ovo obave za vjerov Onaj koji želi da u nešto vjeruje i nešto ne vjeruje taj nevjernik. Allah subhanahu teala o tome prejasno kaže: "Ve jequluna nukminu bi badin wa nakfuru bi badin wa yuriduna an yattakhidu bayna zalika sabila wa laika humul kafiruna haqqan." Oni kažu nešto I hoće to da uzmu za svoj, svoj pravac u životu. Kaže: "Wa laika humul Ono što je obaveza vjerovati, u to moraš sve da vjeruješ. Dakle, ukoliko bi za nevjerovo bilo što od toga, čovjek ne bi prihvatio, s posumnjom u to, bio bi bio bi dakle nevjernik. Obaveza je dakle čovjeku da vjeruju u Sveto. Oni koji nevjeruju, koji su takvi, nevjerujući, ono što je obaveza vjerovati, njima ništa neće koristiti njihov imetak. Kaže džendovala: "Lan tubun 'anhum am Nima ništa neće koristiti. Njihovi imeci i njihovo potomstvo. Ova riječ len tubnije. Ima dva značenja. Kod nas se najčešće tako prevodi. Neće korist, koristiti, neće koristiti. Ali doslovom prijevod jeste njihovo potomstvo i njihovi imeci neće od njih odvratiti kaznu. Niti će ih moći izbaviti iz kazni. Dakle, ima dva značenja, odvraćanja i izbavljenja, lina, lentugnija, ova rječ, lentugnija, ako bi gledali da je prevedemo dakle onako kako bi trebalo, doslovno. Dakle, ima dvojako značenje, ima značenje izbavljenja iz kazne i ima značenje odbijanje kazne. Dakle, Nevjernici kada budu kažnjavani, kada se kazne, ništa i njihovi imeci, njihovo potomstvo neće koristiti, neće im moći izbaviti iz tej kazni. Niki ukoliko kada im bude dolazila kazna, neće se moći isprešiti iz njih, da odadma im tu kaznu od njih, njihovo potomstvo, njihovi imeci. Dakle, ništa im neće koristiti. Iz ovog ajeta vidimo da Allah subhanahu wa ta'la Njihovi imeci, Allah subhanahu wa ta'la nevjernicima daj ime Njihovi imetci, dajim potomstvo. Jer je došlo u hadisu, doista Allah subhanahu wa ta'ala daje dunjavuk onome koga voli i onome kog ne voli. Allah subhanahu wa ta'ala daje dunjavuk i onome koga voli i onome koga ne voli. Ali vjeru daje samo onome koga voli. Allah subhanahu wa ta'ala nevjenica i naći ćemo u većini slučajeva da nevjenici imaju više imetka. Da nevjenici imaju više imetka općenito jeli, od vjernika jeli, međutim ništa im neće koristiti taj metak i makako oni bili, jeli, imućni makako imali i metka to je sjeromaštvo s onoga što čeka vjednike na Ahiretu kada bi vladali Dunjalukom i svim onim što je na Dunjaluku to se ne može porediti što je rekao Allah, poslanika samo bić samo štap od jeli, sada ibn Moaza, od koga je, ili maramica od sada ibn Moaza dakle vrednija od Dunjaluka i svega što je na njemu I poznato je, kroz kur'anske adete hadise, sutra nevjednici dali bi cijeli dunjaluk, da imaju cijeli dunjaluk i sve što je na njim da se otkupe od kazne. Nije će se moći odkupiti. I dakle, to je sigurno sjeromaštvo sprem onoga što čeka vjednik. Poznat vam je slučaj Hafiza ibn Hađara, kada ga je jedne prilike sreo nevjednik, Hafiza ibn Hađara, poznat jučnjak. Poznat po svome komentaru na Buharin Sahih. Dakle, ima najpoznatiji komentar na Buharin Sahih, Fethul Barih. Sličan njemu, dakle ima njegov, kako se to kaže, oženio njegovu sestru, šta to bu, zet. Bedrudina el-Ajmi, Bedrudila el-Ajmi umdetul Qari, koji je bio hanefijski pravnik, koji je bio šafijski pravnik, Bedrudila el-Ajmi je bio hanefijski pravnik. Sličan, dakle ima komentar. Kažu da je dosta uzeo od Hafze ibn Hađara. Zašto? Zato što Hafze ibn Hađar nije imao, kad dalije popiše, pa je njegova sestra prepisivala. Pa je njegova sestra, Hafizova sestra, prepisivala to, a a mi malo malo ha, Allah nabije zna, spomije se tako nese sreoga je jedne prilike nevijednik pa nevijednik je bio u pohabanoj, trošnoj odjeći, zakrpljenoj odjeći ahafizim, i to pjaške ide, Hafez ibn Hajar ide na jahalici u lijepom odijelu pa kaže kako to za nije došlo u hadisu a ti pogotovo pomtiš Hafez ibn Hajar bio na u Suha hadisa i hadijski znanost Za nije došlo u hadisu da je Dunjaluk zatvor za vijednika A džanet za nevijenika. Kože, jest? U čemu se ja nalazim to je zatvor za što ona čeka kod Allaha dželava. A to u čemu se ti sad nalazi što za tebe džanet, šta te čeka kod Allaha? Ako ostaneš na nevjernicu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'la daje nevjernicima i dunjalog i potomstvo, ali im ne daje džan. dakle oni koji neće da vjeruju ono što je obaveza vjerovati njima njihovim imenicima i potomstvo ništa neće moći koristiti kod Allaha niti ih moći zaštititi od izbaviti iz kazne šta će biti naprotiv njima ulajka hum wa qudun i oni će ulajka oni će zasluženo biti jehennemskogorio jehennemskogorio Bilo je dovoljno po pravilima arapskog jezika da se kaže Ulaike vakudunar Ulaike vakudunar Oni će biti jahannamsko goriju Ali Allah potvrđuje sa hum Da se zasigurno zna Da oni koji neće da vjeruju Da će se s njima potpirivati Da će se s njima razjarivati jahannam Ulaike vakudunar Oni će zasigurno biti ono čime će se raspaljivati jahannam Raspaljivati Potpirivati i još goriti Kao što se ha, za hranu koju jedemo kada postimo, prije nego li hoćemo za posti, kaže sehur, sehur i ovdje je vakud, sehur, dakle, jest ono što jedemo, pred, jeli, zor. Kao što se a, voda kojom se uzima abdes kaže tahur, tako isto i ovdje kaže vakud, ono čime se raspaljuje, raspaljuje djehanemska, djehanemska vatra. Jele, u drugim Kur'anskim ma ayetima nalazimo da će još nešto mimo ljudi biti đahnemskog goriva. To je kto je kamen. Kako Allah dželle vala spomenu u suri At-Tahrim: "Jeyu alladine aminu qawnufusakum wa ahlikum narun wa quduha an O ljudi, o vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od đahnemske vatri, čiji či će gorivo biti ljudi i kamen. Ljudi i kamenja. Ode dakle kaže Al-Qudna Allah dželle vela kaže an-nar, an-nar je jedno dakle od imena Džahannama. An-nar jedno je od imena Džahannama. Kroz Kur'an možemo naći brojna druga jeli, imena Sakar i slično. an dakle jedno je od uh, imena Džahannama. I dakle ta Džahannamska watr konstantno poznato kroz je li broj mehadisa Allahov poslanika aleyhi salatu se sa mnogo mnogo ježršća od ove baterkoju imamo na na Jel, u jednom Vjerovoljstvo nam Hadis kod imamo muslima stoji za 69 puta, kod imamo Ahmaga stoji za stotinu puta, dakle džehennemska vatra je 69 u najmanju ruku, dakle jača od ove najveće, najvišće vatre na Dunjavku, a vatra na Dunjavku sagorijeva, kada se raspamsa nema toga što može ostati pred njom, a da neće, da, da ga neće ta vatra sagoriti, onda možemo misliti kakva je džehennemska vatra. Hmm. zatim nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'la u danistom ajcu kada bi ali fir'auna walladina mun kablihim kevebu bi ajatina fa ahadahum allahu bi dhumubihim wallahu šedidu liqa dakle i teče govor o ovim nevjednicima koji neće da vjeruju u ono što je obal za vjerati, kojima njihov ilmetak i potomstvo ništa neće koristi i naprti biće džahnem skogorio njihov slučaj kaže Allah subhanahu wa ta'la je kao slučaj Faraonove sviti, faraonovi sledbenika. Al, kaže se, al, jesu sledbenici. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ovde počesto se prevodi, Allahumoj nekaj salavat i salam na Allahove, na tvojga poslanika, na Muhammeda, i počesto se prevodi na Muhammedovu poroca. Međutim, alu Muhammed ima dakle također značenje svih. Sledbenik, ne dakle samog. Jeste, uže je značenje jeste njegova poruča o širej značenju, činiti je znakinje jeste dakle na Sednika. Pa A je onda kaže al-walad al-wana bi al-fir'aun. Niho slučaj je sličan slučaju Sednika faraona, ta dakle, faraona i oni koji su se povodili za njim. Ionih walldin min qabluhum, oni koji su bili u šprijenju, keddabu bi, bi ayatina. Šta su radili? Negirali su naše ajete. Poricali su, poricali su naše ajete pa ihya Allah kaznia zbog njihovih grieha a doista Allah Subhanahu wa Jalla žestoko kazniava ovde dakle kaže Ali Fir'aun Fir'aun je Fir'aun je faraun Fir'aun je, je. Fir je ime za svakog egipadskog, odnosno misirskog vladara dviennika kao što je kaisar za svakog rinjanskog vladara i kao što je Cezar kaisar Kisra odnosno Kisra za svakog eli bizantijskog vladara nevjernik svakako. Ja to su dakle imena, pa ne misli se samo dakle na faraona koji je bio za vrijeme Musa, već dakle na svakog jeli, vladara koji je vladao tim mjestom a bio je nevjernik. Dakle, uladinun qablihim yuniku su bili prije, nuhov narod koji nije vjerovao lutov narod koji eli nije vjerovao Ibrahimu i dakle svi drugi, oni koji su kenzurubi ayati na koji su poricali naše ajete Govorili smo na prvom predavanju Allahovi ajeti jesu ajeti koje daje u nama i oko nas i ajeti koje je objavio u svojoj knjizi Dakle, ajeti koje daje odnosno dokazi jer svaki ajet ajet je u jezičkom značenju šta? Alamet, znak Dakle, sva, ono što je Allah stvorio ukazuje ukazuje na Allaha Subhanahu. Također je ovaj govor koji je objavio u svojoj knjizi ukazuje na Allaha jer niko nije kadar da nešto slično objavio Cijeli Kur'an nisu mogli, deset sura nisu mogli, jednu suru, najkleću suru nisu mogli. I dakle sve te sure, svi ti ajeti ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, poricali su. Međutim, šta su poricali? Koje su ajete poricali? Rijetki su bili oni koji su poricali ajete u kosmosu, koji Allah daje nama i oko nas. Već su poricali ono s čime bi dolazili poslanici. Rijetki su bili oni. Jeste, Faraon je porekao, Jel'i čak i Allaha subhanahu ta'la da on gospodar, pa je tvrdio za sebe da je on, Faraon, da je on gospodar. Na robu kumulara. Jer, sad nisam ja vladar ovog grada i ovih rijeka koje teku ispod mene, tako je govorio. Dakle, međutim, većina nevijednika poriču ono sa čime su dolazili poslanici. Sve jedno, dakle, porekao jedno ili drugo, ko porekne Allaha kao gospodara, i što kao da je porekao Allaha kao onoga koji je jedini dostan da se obožava dakle svejedno, jer čovjek da bi bio vjednik mora da vjeruje, dakle, u Allahu suhamnu, u gospodarstvu, da je on jedini dostan da se obožava i da jedini on ima lijepa imena i uzvišena svojstva. koliko čovjek ne vjeruje u jednu druga troga, jer nije, nije vjednik, ne vjeruje Allah uđeljavala jednoću. Šta je bilo s klima, A ne mojte zaboraviti da početak, ha? Rekao sam, jeli početci sure Alu Imra govore o kome Povodom, koga su objavljeni? Najljernika koji su došli poslani. Kršćana, u... koji su došli kršćana. I Allah im navodi ajete. Ne budu li vjerovali, ovako će biti s njima. Allah subhanahu wa ta'la navodi. Oni koji prije nisu vjerovali, koji su poricali, a ovi neće da prihotaju Muhammed, al tako? Neće da prihotaju Muhammed alaihi salu sa za poslanika. Pa oni koji su poricali naše ajete, od Faraona i njegovih svedbenika, i oni koji su bili prije njega, kezebubi, a iatina šta je bilo, fa ahadahom Allaho bi zunobih, Allah je uzil, kaznil, zbog njihovih greha, Allah je kaznil zbog njihovih greha, jeste, dhenbe kad se spomeni, misli se to na greh, međutim ovdje, pod njihovim grecima, misli se na grehe koji su djelane djerstva, koji su dakle poricali. Oni su poricali ono sa čime su dolazili poslanici. Poricali su ono što im je bila obaveza, obaveza da vjeruju. Pa ih je dakle Allah subhanahu wa ta'ala uništio zbog onoga što su, što su poricali, a doista je Allah onaj koji žestoko kažnjao. Allah u šedidu li iqab. Pa dakle, iz ovih ajeta određene poruke i pouke za nas. Jesu. Dakle, nevijenicima makako bili imućni na Dunjaluku, makoliko imali potomstvo, to i ništa sutra neće koristiti. Nedvjernicima ništa sutra neće koristiti njihov metak, njihov, njihovo potomstvo. Makako njihovo potomstvo bili učeni i dali doprinos ljudskoj zajednosti. Makoliko oni imali i metka i togi metka potrošili u dobrotvornje svrhe, sutra im neće koristiti kod Allaha. Allah će ih zato nagraditi, da će im jeli jer Allah nikom ne čini nepravdu, da će im nadoljavo. Eto dao ime, ime, tako da dao ime potomstvo. Ja. Ali ništa zbog njihovog nevjerstva neće im to koristiti sutra na sudnjem dan. Druga poruka za nas analogno tome, jeli ili obratno, oni koji budu vjerovali njihovim imenicima i njihovom potomstvu koristi im sutra na sudnjem danu njihovo potomstvo i njihov imetak će koristiti. Dakle, imetak koji potroši na Allahom putu, kojeg budu trošli radi Allaha ala, sticali, trošli radi Allaha potomstvo koji bude hajili. Dakle, imetak koji dadi u sadaku sagrade s njim, nešto od toga će imati za sigurno koristiti. Dijete ostave za sebe, pa dovi za njih hajili potomstvo, koristiće im doba. Ne vijedniku dijete, ukoliko bi i za njega, nećemo koristiti doba nevjernik, da umre, ostavi za sebe dijete koje se prihvati vjere i da dovi, može dovi, nije mu ni dozvoljno da dovi svoga babu koji je, jel, nevjernik zatim vidimo, jel, da Allah daju i metaki nevjernicima zatim iz ovog prvog ajeta, inu ladini keferu lem tubni an Ja. nevjednicima njihovi imenci njihovo potomstvo ništa neće koristiti kod Allah iz ovoga vidimo Allahovo neovisnost i Allahovo svemoć je li tako, na dunjavuku njihovo potomstvo i njihovi imenci mogu nekome koristiti mogu se ha, mogu tim imetkom se na dunjavuku odbranti mogu se svojim potomstvo na dunjavuku odbranti, međutim pred Allahomom silom pred Allahomom kaznom niko ne može da stane pa vidimo dakle Allahov neumisnost Allah, Allah ničega nije potreban niče išta može suprostaviti Allahu subhanahu, subhanahu wa na dulja oku možda im to i koristi međutim kod Allaha na ahiretu ništa im to neće ništa im to neće koristiti zatim Allah subhanahu ta'ala indirektno ovim ajetom postiče dakle nas da dakle Vodimo računa u svome imetku i u svome potomstvu, jer će nam ono, dakle, sutra na ahiretu koristiti. Dakle, da ispravno, na ispravan način hrošimo svoje imetke i da odgajamo svoje potomstvo, da ostanu za nas, uz Allahovu dozvolu, hajrli, da se mi potrudimo što je god moguće više, jer će nam, dakle, oni koristiti sutra kod Allaha subhanu. Zatim vidimo potvrdu džahnemske vatre, kao što nam je poznato, postoji određeni skup skupine grupacije prepisuju se islamu, negiraju da postoji džanet i džahnem, da džanet i džahnem još nisu stvojeni, jeli i slično, međutim dakle Allah subhanahu tala u ovom i brojnim drugim ajetima potvrđuje da oni već postoje i također vidimo da će nevjernici zasigurno doista biti stanovnici ili vatre, stanovnici vatre naprotiv dakle biće oni kojima će se raspaljivati raspaljivati ta džahnemska vatra Zatim vidimo dalje iz sljedećeg ajeta da primjer nevjernika je isti. Sadašnjih nevjernika je primjer isti kao i prijašnjih. I analogno tome inni vjernici. Ne možemo biti vjernici osim onako kako su bili ranji vjernici. Allahova stvaranja su ista. Dakle, kao ko su nevjernici oni koji nevjeruju danas, sporiču Allahove ajete, Allahove dokaze, poriču kao što su i poricali oni prije. Tako isto i mi vjernici ne možemo biti osim onako kako su bili vjernici oni prije nas. Zato ima Malik rekao poznate svoje riječi a neće se popraviti zavrsta ovoga umeta osim onako kako se popravila kako se popravla njegova prethodnica. Iz ovog ajeta također vidimo da je Allah wa kaznio faraona i njegove sljedbenike. I u tome je odgovor onima koji tvrde da je faraon primio islam da je Faraon primio islam, da je Faraon bio vijednik jer je Faraon prilikom gušenja rekao ja vjerujem u Boga Musavog tada je rekao ja vjerujem u Boga Musavog međutim dakle ovdje jasan a je da je Allah Jalla Vala kaznio da je Allah Jalla Vala kaznio, kaznio nevijednike ili među njima Faraona Allah Subhanahu wa ta'la je pravedan nakon ove kazne nije spomenuo uspjeh Allah subhanahu wa taala ako vjernika kazni, stomi nekasni uspjeh, da će uspjeti. Ako mu dadne kušnju, iskušenje kasne spomene izlazi s te kušnje. Točnim dakle kod nevjernika neće to spomenti nakon jeli kušnje, nakon zla, nakon grijeha, dakle nema za nevjernika jeli uspjeha. Poznato je ili čitate kazivanje o ade malih salatu selam, Allah subhanahu wa taala spomnijego je, spomni kasni je bio dobrih da je Allah subhanahu wa ta'ala odebrao put ono pravi put nakon što je počinio greh međutim dakle ovdje kod faraona to ne spominje kaznio ga i gotovo i on je dakle, nevjetnik zatim vidimo dakle da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje potvrđuje svoju pravednost kaže -e pa Allah kaznio zbog njihova i greha Allah nije kaznio ih iz svog tjenja zato što je htio zbog njihova i greha zbog toga što su grešili što su činili grehe kakve grehe rekli smo grijeh, djelana vjersa poričali onom sa čime su dolazili poslanici. Dakle Allah potvrđuje pravdu. Allah nikome ne čini nepravdu, ne čini nasilje, već ljude kažnjava, nevjernike kažnjava zbog njihovih ili zbog njihovih grijeha, a vjernike također kažnjava zbog njihovih grijeha, ali im je oprosti. Na što to da? Takav je slučaj sa sa vjernicima. I vidimo također relije ovdje ba Allahu jannal wasstoko kazniała kada الله wallahu shadidu al-iqab. Da i Allahu hakzna kada Allah kazniała, ne vjernike kada ih jestocko kaznjam. Zatim kazao Allah delovana u 12. ayetu: "Kul lil ladina kafaru satughlabuna wa tushrun ila jahannam wa okupljeni u djehannamu, a ružno li je ono prebivalište. A ružno li je on prebivalište djehannam. Reci nevjednicima, sigurno ćete biti pobjeđeni i sakupljeni u djehannamu, a doista je djehannam ružno prebivalište. Kul. Kome je ovdje reci? Samo posla niko? Može umireći. Može umireći nevjednici, a vi ste pobjeđeni i sakupljeni u djehannamu. Ima dakle ajeti u kojima dolazi narodba koja se odnosi samo na poslanike Muhammed Aleh i Salatuse. Samo njemu. Ima, dakle, ima ajeta narodbi koji se odnose i na njega i na nas. Dakle, kaže se u tim ajetima i njemu i nama. A ima ajeta u kojima se kaže samo njemu, ali se odnose te ajeti na Dakle, tri vrste naredbi dakle da se govori samo poslaniku Muhammedu Alehi sa da se u tom ajetu govori i njemu i nama i da se govori samo njemu ali budući da on naš imam, naš vođa to se odnosi posle i na sve nas pa dakle primjer ajeta u kojima se spominje narodba i poslaniku i nama ja juhen nebiju i da talaktu mun nisa ovjer kada puštate svoje žene kada puštate žene ovo je Ma rodba upućena i poslaniku alihi salatu u sallam i nama. Nije rečeno ja ju hem nebiju i da talakte mi sa. Ovo vjerovijesniće kada pustiš svoje žene. Ne. Ovo vjerovijesniće kada puštate svoje žene. Ili, kada rabbuke alla tabudu illa ijah. I tvoj gospodar naređuje da ne obožavate nikoga drugog i po samiku Muhammadu alaihi salatu sam i nam se obraća Allah subhanahu wa ta'am ima ayeta u kojima se Allah subhanahu wa ta'am obraća samu nim i odnosi se samu na niru alam nashrah laka sadrak alam nashrah laka sadrak i odnosi se samu na po samiku Muhammadu i primer za tretje jest ovaj ayet qullil ladhine kafaru satuglubuni wa dakle radzio Muhammadu i svi tvoj sedenci mogu da govorit jelito dakle Reci nevjernicima, onima koji ne izvije da vjeruju što je obaveza vjerovati, se tuglebun vatuhšarun. Dakle, bit ćete pobjeđeni, gdje? Na dunjavuku. Vatuhšarun ila djehannam, na ahiretu. I bit ćete sakupljeni u djehannam, na ahiretu. I ovome, a je dakle, bušra, radosna vijest za vjernike. Da će nevjernici zasvigurno na dunjavuku biti pobjeđeni. Znači, nevijemci zasigurno na dunjanku biti pobjeđeni od strane Allaha, Allaha u kosanika i vijednika. Nevijemci zasigurno biti pobjeđeni sutra, na akhiretu u jahannu biti, biti sakupljeni. Allah subhanahu wa ta'la u brojnim ajtima govori o tome. Pa kaže u shule il-muđadele ketabu Allahu le aglibenne ane wa Allah je zapisao pobjeđiću ja i moji kosanici. Zasigurno, le aglibenne otvrda salamu misanunom la agli benne eneva rusul Allah je zapisao ja i moji poslanici zasigurno ćemo pobjediti i brojim drugi koji govore o tome međutim ako bi čovjek rekao pašina vjernika koliko milijardi međutim šta je snima čia je riječ gornja ko jeli pobjeduje u ovom ajetu je radosna vijest za nas. Dobro, kak će biti radosna vijest za nas, pogledajte, kak smo. Mi smo do njih. Nevijernici su iznad nas. Ovim najetom trebamo se pozabaviti. Ovim i sličnim trebamo se pozabaviti. Allah obećava zasigurno da će nevjernici biti pobjeđeni. Da će nevjernici biti savladan. Od Allaha poslanika i vjernika. Ali vjernika. Danas od islama nije ostalo osim mine kod većine od islama nije ostalo osim mine zato dakle kada izostane vjera kada izostane iman onda Allah subhanahu wa ta'ala te zalađene skupine prepusti mnoštvu i vojnu na oružanju jeli tehnici je ostali međutim kada postoji iman kada postoji ispravan iman u Allaha subhanahu wa ta'ala onda je iman gornji Zato, dakle, mi trebamo jačati i vjeru kod sebe. Pa će zasigurno Allah djelovala dati pobjedu na nam. Zasigurno. Mi se borimo protiv protiv nevjernika sa imanom. Sa imanom. Poneprije. Allah subhanahu wa ta'ala je bio u skupine makarone one bile male. Malobrojne. Koliko je malobrojni skupina pobjeđivalo, mnogobrojno. Ali taj malobrojna skupina se borila na Allahom putu kao što će doći ajd. Sledeći ajd u kojem, dakle, pojašnjava Allah subhanahu wa ta'la. Ta Reci na vijednicima, bićete ćete zasvigurno pobjeđeni. Od koga? Od vijednika. Kada budu vijednici se pridržavali svoje vjere kako treba, ne bude, dakle, samo ime od Islama, a, dakle, budu istinski se pridržavali Allahovi subhanahu wa ta'la ta narodbi, budu tražali se čini dobro, budu obaljvali namaz, budu tražali se čini dobro da se ostavi zlo, obožavali Allaha djelavala, kako danas ljudi koji čine ibadet mrtvima koji čine ibadet poslaniku Muhammedu alihi salu šta su ostavili Allah su ostavili za Allah danas ima ljudi koji tavafe oko kaabe dozivaju poslanika dozivaju mrtve, šta su ostavili Allah padaju na seždu svojim nekakvim šehojima šta su ostavili Allah sežda je jedan od najboljih pokazatelja i najvećih vidova ibadeta Najvećih idola i bavit. Zato se često pod namazom sežda spominje. Kad se kaže sežda, misli se na namaz. Nije dozvoljno nikome namaz do Allahu djelavala obavljati. Ljudi danas padaju takvima na seždu. Dove umrlima. Dove odsutnima. Što se ostali Allah? A kažu da su muslimani. Obavljaju hađ, a možda nad, jeli, čini širkijate. I kako da Allah subhanahu wa ta ta'ala da pobjedu takvim? Allah je pravedan Allah je propisao uzroke dijela kojima treba da se okite na da bi pobjedili međutim samo to ime jeli, kako se kaže nije povuka u imenu nije sušti, jel, već je povuka u suštini dakle nije ibret ne znam kako se ibrat kod nas kako bi bilo najbili prevesti nije ibrat da dakle, u imenu već je ibrat u suštini možete ti zvati kako hoćeš se zoviti ali kakav ste? ti to je bitno bitno je ime da se li je pozoveš, jer poslanik Aleyhi Salusa imena, ali suština je bitna. Suština je, je bitna. Jel'li. Yes. Pa dakle, iz ovoga ajata zaključujemo. <coughs> da, da je Allahu poslanik Aleyhi Salatu šta? Rob, kao i svi drugi ljudi. Reci o Muhammed, narod ba i Muhammedu Aleyhi reci ne biedit. Allah nam raduje i imanahrin se sproveđem. Dakle poslanik alehijisolatu sam je al rob koji treba da obožava Allaha i da se odazove njegovim narodima kao i svi drugi. Odlikovanje od drugih robova poslanstvom. Poslanstvo. Oni dakle rob, zato se kaže: "Ešhedu an Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu." Ismećen da je Muhammad nije go rob, inego poslanik njegov rob i njegov poslanik poslanik Muhammed a.s. je Allahu rob i njegov poslanik Allah ga je odabrao između drugih ljudi i odlikuo poslanstvo također vidimo uh, koliko je važna ova naredba kada Allah subhanu otpočinje sa ovim riječima kul brojne druge narodbe su u Koranu propisane međutim ne na način reci ovde dakle ukazuje se na važnost reci posebno nekad znaju da će biti savladani, pobjeđeni, da će biti sutra sakupljeni u džahennemu. I u ovom ajetu, kao što sam rekao, je jali, podrška vjernicima da će naši nevjernici, da će naši ali neprijatelji biti zasigurno savladani. Također Allah subhanahu wa ta'la ovim ajetom straši straši nevjernike. Vidimo također da će Allah subhanahu wa ta'la kazniti dva puta i na dunjavnuku i na hjeretu. Doći mi vijednike ako kažnjava, kažnjava samo jedan put. Ako ih kazni na dunjavuku, na ahiretu će ih nagrati. Odnosno ako ih iskuša na dunjavuku, dadme im da se muče, da se pate na dunjavuku, nagrati ih na ahiretu. Fe innama al usri yusra. To isto je sa tegovom ulakšica. Doći vijednike čeka i na dunjavuku, i u berzahu, i u na ahiretu čeka kazna. Al naru ju radune aliha ali im godovu vashi kada govori je o faraonu i njegovim sledbenicima oni se izlažu džohđehannu oni se izlažu vatri i i večeri u Kaboru vo jeume taku sa adkhulu ala fir'una fid a kada nastupi sudnji dan uvidite faraona i njegove sledbenike u najžešću patnju tako je čak i u berze dakle madunialo Allah kažnjava u berzehu dakle, kajnjava, u kabru ih kažnjava i na ahiretu će ih kazniti za razhu, dakle od, od vjernika kao što rekao opet dakle, ovaj ajet je e, predmet našeg interesovanja trebali bi smo se malo pozabaviti ovim i sličnim ajetima da vidimo i da analiziramo naše stanje zbog čega dakle, Allah ne daje u našem na da ne vjernici bivaju savladani dakle Allah subhanahu wa ta'la ovim ajetom također potvrđuje kaznu u djehennomu pa tu hšaruna ila jehennem yabisu tako je jehennem wa biksal mihad arujnu li jehennem barisht arujnu li jehennem barisht zatim spomine primjer Allah subhanahu wa taala mezukim počini komentator Kur'ana istinit primjer da bi nevjernicima bilo jasno da će biti savladani da će biti pobjedjeni tako dakle, i ti koji su došli poslaniku ali hisaboca ne znaju među je li, objavljeni u rujajeti 30-40 ajeta koji su objavljeni. Ti nevjenci koji su došli, hoće da čuju je li, o islamu, evo, slušajte. I vi ćete zasigurno biti poobjeđeni sa vladami u djehanninu, okupljeni kao što su jovi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kadi kane lakum aja. Dokaz vam je dokaz, rekli smo alamet. Kadi kane lakum aja. Dokaz vam je u dvijema skupinama su se, su kobyla susrele dakle većina komentatora kažu da Allah ođe navodi stvarni primjer pojedinu se izveli pa kažu Allah na, na, na, onako navodi ne kažu ovo su dvije skupine na bedru vjenici i nevjenici kad kane lekum aja fi fiete i ne utakata vi imate dokaz u dvijema skupinama koji su so se susrele fi'etun tuqatilu fi sebi fi'e je taife dakle skupina Fiatun tuqatilu fi bilila. Skupina koja se borila na Allahovom putu. Vjernici. Da bi se čovjek borio na Allahovom putu, mnogi hm. misle što uzmu pušku, to je odmah na Allahovom putu. Vjernik i Da bi bila borba na Allahovom putu, mora da se čovjek bori iskreno radi Allah. Da Allahov riječ bude gledan. Ne da se bori kako bi dokazao svoju naštvu, kako bi bio pohvaljen, kako bi zadobio položaj, jeli, kako bi se proširila slava o njemu i slično Poslaniku alihi salatu san došli su ljudi i spomenali sve ovo slično. Čovjek se bori radi toga, radi toga, radi toga, pa je rekao Allaho poslanike alihi salatu san قاتل, hulja, onaj koji se bode borio da Allaho riječ bude gornja, on se bori na Allahom putu. Onaj koji se bori radi Allaha da uzdigni, Allahov vjeri. Takhle, džihad nie je propisan, da se prosipa krv. To se nekome čini nepravda. Džihad je propisan, da se uzdiže Allaha riječ. Dakle, da bi borba bila na Allahom putu, mora čovjek, da se bori radi Allaha, da izdiže Allahu riječ. Zatým, da se pridržava šariatských naredbi, ono što je naredeno, i da se ostavi onoga što mu je zabraneno. Takhle, sa ove tri stvari je borba na Allahom putu. Ima ľudí, koji se bore radi Allaha, Da uzimu Allahovu riječ, vjeru, međutim, ne slušaju nikoga. Nije to radi Allaha. Slušaju narodbe, ali prelaze preko zabrana. Nije to radi Allaha. Da bi borba bila, fisebi ili lah, kako se kaže, na Allahom putu mora biti iskreno radi Allaha. U to mi ne možemo ići. Ni u čije srce, pa reći, jeste li mi To se ostavlja svakome od nas. Ali dakle, narodbe, zabrane, vidimo. Ko izušava narodbe, ko zapostavlja i obrnu to, jeliko što je riječen kada je riječ o zabranjama. Dakle, da bi borba bila na Allahom putu, mora da bude iskrao, Allaha mora da se šariatske narodbe izvršavaju. Naprimjer, ne znam, između nas i nevjernika postoji ugovor. Postoji ugovor. Ne možemo kršiti. Ugovor. Taj ugovor mora da se ispoštuje. Ugovor u primjeru. Ne može biti borba na Allahom putu i ideom borca protiv nevjernika, ugovor i među nas postoji. Hm. Kao što je poznato, slučaj dvojice ashaba koji su izašli iz Mekke da činje hijjuru Allahom poslaniku a v to vrijeme je bila bitka na uhodu ili tako, ili na Bedru nesličiam se, mislim da je na uhodu pa su izašli a za njima su krenli koji su krenli na uhodu, da se boli na uhodu pa su ih sustigli i zarobili i rekli vi idete da pomognete Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam nisu oni rekli, mi kaže da pomognete Muhammedu Pa kaže, ne, idemo da činimo hijđru. Da se presjeli u Medinu. Pa kaže, ako nam date ugovor, da se nećete boditi protiv nas, s Muhammedom, protiv nas, nisam vas pustiti. Pa su dali ugovor. I pustili su. Oni su otišli spred njih. I susreli su poslanika, kako dolazi na uhud. I kaže, Allaho poslaniče, mi nismo drugačije mogli biti puštani, nisu nas pustili, osim da im damo obećanje, ugovor da nećemo se boditi protiv njih, s tobom protiv njih pa kaže ono što ste obećali ispoštujte, a neka Allah nas pomogne s drugima ono što ste objećali to treba ispoštovati obećanje, obećanje nedoliko je vjerniku da pronavjerava obećanje e, i kako danas da Allah pomogne nas petljamo, varamo, lažemo i hoćemo pobjedu da nas Allah pomogne, protiv nevjernika od ibadeta nemamo nešto mnogo koliko ljudi ne klanja i očekujemo da Allah subhanahu tala ne pobjeda nam i ono što je Allah je zabranio da se čini u ratu i to se krši i kaže radi Allaha se bori ne, dakle ubija starce ubija žene, ubija djecu i ostalo Allah zabranio poznato je li iz bitaka Allahov poslanika hissel, son, njegovih savjeta, oporuka vojskovođama, je li da je to zabranjeno i čovjek na putu, na Allahom putu ubija sve to, to nije dakle na Allahom putu, da bi borba bila na Allahom putu mora biti radi Allaha iskreno da čovjek se bori da uzdigne Allahov riječ da na tom putu sprovodi ono što me Allah naredio širijetske narodbe, da se kloni onoga što Allah zabrani. ovo je što se tiče džihada, borbe i što se tiče svakog drugog projekta Ne bi trebali se ljudi uključivati u projekat Ako i nema tom projektu svjetla i budućnosti Ako neće biti vođen od strane ovakvih ljudi Radi Allaha ne radi sebe Oaza nešto čini da se pročuje njeno ime i ostalo Da Bog da propala odma I svako drugo održenje Koje tako čini Da se pročuje za njih i ostalo Činimo radi Allaha Da Allah bude zadovoljna nama Radimo ovo radi Allaha Ne radi koga drugo I drugi, ja pet i deset idem ovdje, ondje radim ovo ono, držim predavanje da se čuje za mene, da Bog da nikad više ne progovorio. Činim radi Allaha zato što me Allah obavezao, zato što nam je Allah dao znanje, zato što nam je Allah dao mogućnost da pomažemo njegovu vjeru. I trebao da budemo zahvalni što nam je Allah omogućio. Nema časnijeg posla od toga da uzdižemo Allahu vjeru, da pomažemo Allahu vjeru. I da na tom putu pridržavamo se. Ne može da uđe u projekte onaj koji nema znanja. Da vodi nekakve projekte onaj koji nema znanja. Počesto mi znamo, ajde, samo, to kažemo, nek je ali, a više vojske Samo nek nas više. Ne može tako. Nikako da Allah Subhanahu wa ta ta'la dade uspjeh, da taj projekat rezultira uspjehom, ako kršimo Allaha i narodbe, kršimo Allaha i zabrane, dok taj projekat odvija se dakle tu tuqatilu fi sabili llah skopina koja se borla na allahov putu va ohra kafira i druga nevjernica nevjernica koja se borla fi sabili tagut tako kako stoji u ona koja se borila za nevjerstvo ona koja se bori za drugo važno božanstva wallahu yu'jitu binasrihi men A allah svojom pomoći podržava onoga koga hoće odnosno Doslovan prijevod, dakle ispravan prijevod ovoga Wallahu ju ejidu bi nasrhi Allah potpomaže, upućuje na razloge pobjede onoga koga hoće Ovo bi, bi nasrhi, dakle ima značenje, kaže se bi sebebije Ima dakle značenje razloga Allah podržava, potpomaže, upućuje na razloge pobjede onoga onoga koga hoće in fi zalika laibra li doista je u tome ibret pouka sa onima koji suprunici za onima koji, koji imaju pamet koji hoće veli da razmisli dakle nije hm, pobjeda u brojnosti niti tehnologiji jeli, i već je li ostalo veče dakle ibret onome koje je uz Allaha Allah, Allah pomaže koga on hoće, a Allah pomaže vjernike, Allah neće pomoći nevjernike, Allah pomaže vjernike onaj koji je uz Allaha, Allah će njega, jel, i uputiti pa dakle vidimo Allah subhanahu wa ta'la u kuranskom ajetu spominje primjer, spominje nam primjer jel, i nama i svima drugima da bi nam, dakle, to bilo jasnije i nama je poznato, kada ljudima spominje nam primjer, poznata je to metoda jel, u podučavanju jel, drugih da je dobro i da je potrebno navoditi primjere. Zatim vidimo, dakle, jasno iz ovoga ajeta da, ono što sam nekoliko puta ponovio, da pobjeda ne dolazi sa brojnošću, niti ili sa snagom, već dolazi, dakle, sa onima koji su uz Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno uz njegovu vjeru. O tom, dakle, Brojni kor'anski ajti govore da je Allah uz vijednike, koji vjeruju i čine dobra djela. Oni koji obavljaju namaz, oni dakle, koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'la nikoga ne smatraju ravnim, koji naređuju dobro, odvrćaju zla. I dakle borba iz ovoga ajta također zaključujemo da borba, čovjek izadio da se bori, ne mora da bude razlog pobjede. I neće biti razlog pobjede osim ako ta borba ne bude radi Allaha, jel, kako je spomenuto sa tri uvjeta koje se moraju ispuniti. I također vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje potvrđuje sebi djela. Wallahu ju ejidu, Allah potpomaže, Allah dakle čini, Ima ih dakle koji kažu da Allah subhanahu wa ta'ala nečini već za što djela ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala ne čini da Allah to ne daje već da dakle, to ljudi ljudi radi kao što je poznato jel postoje dvije skupine opet onih koji se pripisuju Islamu jedni kažu da je čovjek prisiljen na mora raditi tako i tako a drugi kažu da Allah subhanahu wa ta'ala ovaj, nikoga ne prisilja već on radi što god, što god je njima volja dakle dvije krajnosti i vidimo također iz ovoga ajta Allahu htjenje Allahu ju ejidu meješa Allah potpomaže koga hoće koga hoci, da dakle, Allah subhanahu wa ta'ala jel ima ima svoju volju, ima svoje htjene tako vidimo iz ovog diela aeta fi etum fi sevilla skupinna koja se borla na Allahom putu i druga na vjernicke hmm? Allah razdvoju skupinna koja se borla na Allahom putu i druga na vjernicke Allah jasno rekao i druga tako dakle, ne to jedna skupina I nikad to ne može biti jedna skupina. I ona koji pokušava vjernike i nevjernike da stavi u jednu skupinu, nikada neće uspjeti. I tomu nije dobro djelo. Vjernici treba da se znaju, nevjernici treba da se znaju. Allah jasno rekao, rekao Allah, uhraa i druga, i druga nevjernička. I znači on brojni kur'anski ayet, o kojima Allah subhanahu wa ta'la kaja, da vjernici ne mogu biti prijatelje i snovi vjernici. La tajidu qavmi i uminu nebi Allahi wa lihamu l-Akhri wa ad-du'na minhada nači ljudi, koji vjeruju v Allaha i sudi i dan da prijateljuvsa, oni, koji se proti v Allaha i njegov poslani. Nejčeš nači? Ne moj pokšava. Oni koji neće da vjeruje Allah subhanahu wa ta'la, oni koji se vore proti Allah i Allah i vjeruje, ne mogu biti prijatelji s nama i nemojmo i nemojmo za takve jel prisni prijatelji. Iso iće ovanstati. Subhanak Allah. Alhamdu kaj shuha wa ilah. Iman ti stakur